198. Așteptarea regelui mesianic Potrivit profețiilor eschatologice, lumea reînnoită va fi cârmuită de Iahvei sau de un rege desemnat de către Dumnezeu și care va domni în numele Său. Acest rege, numit în general Unsul sau Mas era considerat ca fiind coborător din seminția lui David. Isaia vorbește despre un prunc, un fiu pentru tronul lui David, despre o omlădită din tulpina lui Iesei care va domni cu dreptate într-o lume paradisiacă în care, citez, lupul va locui la o lealtă cu mielul, leopardul se va culca lângă căprioară, vițelul și puiul de leu vor mânca împreună și un copil îi va paște. Închei citatul. Zaharia împarte demnitatea mesianică între autoritatea temporală și puterea spirituală. Zorobabel și marele preot Iosua, într-o altă profeție, el descrie intrarea în Ierusalim a regelui mesianic, drept și biruitor, smerit și călare pasim important să precizăm că formula unsului Iahve era la început aplicată regelui care cârmuia țara. Personajul eshatologic a fost comparat cu un rege. Mai târziu s-a vorbit de ungerea preoților, a profeților și a patriarhilor. A fi uns de Iahve însemna un raport cât mai strâns cu Dumnezeu. Dar în Vechiul Testament, Mesia eshatologic nu este o ființă supranaturală coborâtă din cer spre a mântui lumea. Răscumpărarea este exclusiv opera lui Iahve. Mesia este un muritor, lădiță din turpina Davidică, ce se va așeza pe tronul lui David și va domni cu dreptate. Unii istorici au conchis că așteptarea lui Mesia apare în cercurile animate de entuziasmul eschatologic, rămase totuși credincioase monarhiei Davidice. Dar aceste grupuri nu reprezentau decât o minoritate și de aceea așteptarea mesianică nu a exercitat o influență semnificativă. Problema este însă mai complexă. Originalitatea gândirii religioase ebraice este în afară de orice îndoială, dar ideologia regală elaborată de ea comportă asemănări cu rolul răscumpărător al regelui din marile monarhie orientale. S-a făcut comparația între profețiile eschatologice și mesajul marilor profeți de dinaintea exilului. Primii nu sperau o transformare radicală a omului și o nouă calitate a existenței, ci o eră nouă și pornind de aici crearea unei lumi noi. Omul ar fi indirect și oarecum automat transformat prin acest miracol al lui Yahweh. Profetiile eshatologice ar arăta deci o oarecare neînțelegere a mesajului marilor profeți și o iluzie optimistă privind voința lui Dumnezeu de a mântui poporul lui Israel. Trebuie remarcat totuși că speranța într-o înnoire cosmică comportând restaurarea omului în integritatea sa primordială este o concepție centrală a religiozității arhaice, în special aceea a paleocultivatorilor. Orice eschatologie reia prelungește și revalorizează ideea că creația, lucrare divină prin excelență, este singura în stare să înnoiască și să sanctifice existența umană. Desigur, așteptarea eshatologică de după exil izvora dintr-o altă experiență religioasă decât aceea a marilor profeți, dar ea nu era mai puțin semnificativă. În cele din urmă era vorba de a renunța la speranța unei perfecțiuni spirituale, realizabilă prin eforturi personale și de a întări credința în tot puterea lui Dumnezeu și în promisiunea salvării. E adevărat că întârzierea eshatonului a sfârșit prin a întări autoritatea orientărilor opuse, de tip legalist și ritualist dar speranțele eshatologice nu au dispărut niciodată definitiv.